Thank you. Fast vi har nått emot på tidspistolen. Det ger för radiolar vi skola livling och rytmerna blir. Från halen snigga jag har förradlivet lättare ute i lätt lida. Och London kommer jag yes först med lite splin. Jag har en liten radiola och det betyder allt. Lin från Paris, till Sydney, till Bangkok, till Zee. Här är det lyssade program för Kulturförening i Hallaret. Och det, är, det känns kallt nu det är norr grader ja, ute och 1000 till 10 år det är mörkt och, och vi har den 30 november. Nu är vi bara en månad. Nästan eh, lite mindre till, till julavsnitt och allting sånt. Jag hoppas att ni eh, har det trevligt. Det är synd det här. Eh, man skulle vara ljuset istället mycket bättre och varmare och sånt. Uh, för att går mår inte speciellt bra utan det här klimatet märker jag och allting sånt, man blir förkyld och så vidare <skratt> man känner det på rösten och allting sånt som fryser och mina uh, ben blir ännu mer stela tycker jag så här år och så vidare så det är inte så bra jag ska öppna telefonverkter i här uh, uh, Gunnar kommer idag efter klockan 6 en timme, här en timme längre än vanligt hade han Uh, nu, så att, uh, lyssna efter mig nu. Jag har en timme idag. Uh, Fram till klockan 18, alltså till klockan 6. Men vad jag säger, vi har öppnat Telefonvektori här på 81-3100. Och det ska radion på. Och Radiolan, det är Radio <laughs> <Sån> där. Radiolan. <laughs> som var aktuell då när Ardus eh, har jag faktiskt eh, modell 373 den största modellen det fanns eh, tre modeller, den mer påkostad var den största där och eh, den vanligaste var 372 eh, i två modeller, både växelströms och, och Alströms modeller för ofta som var väl det var mycket likström i stan på elnätena så alltså det var ju tvungligt att det fanns apparater som kunde kopplas in på likströmsnät också. Det hände ju en del missrätten att växelströmsapparater kopplades in på likström när folk flyttade in till lägenheter i stan och så vidare. Då kunde nättransformatorn brinna upp och det var ju inte så speciellt bra om inte för innan säkringsproppen i elnätet hann nog gå sen där. Och det blir ju en reparation som inte var så lätt att ordna till eller när de hade likström. då finns som ibland till och med byter radio och ser all strömsapparater och sånt. Så att det, det var sådana saker som hände. Man var fina att lyssna på utlandet på mer än den där eh, radiolärserien. Eh, och apparater och sånt. vi <gud> på utlandet. Men det ringer nu bort i och den ska radion på. Jag väntar här om det är någon som eh, hör av Vi spelar spelare och skivar sig alldeles alltså, Jag tänkte bara lämna eh, lite längre tid nu så att de hinner ringa upp innan jag startar musiken. Ja, jag får starta musik till en kort paus. Bahia, Maritari, Maria, Maria, Bahia, Bahia. Ay, ay, ay, Maria, Maria from Bahia. Everybody race about the beauty of Maria. Guys with a gal in every port. Declare she is a sort. They really want a court.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 I'll see, I'll see ya, maybe, baby, I'll see ya, Santa Maria. No, it's no good Cause the little lady has a Romeo. I, I, I, I, I'm a beater, Maria, she don't cheater. Better stop drop the whole idea. You can bet Maria says C but Maria. Jag tänkte jag skulle gå en gång till. Den var ju mycket populär. Eh, på slutet av 40-talet där och allting så. i radio och överhuvudtaget man hörde timmarna på radio. Drick inte sprit nu till och sånt. Det finns människor som har ringt tid och rekommenderat att jag ska börja hembränna sprit och sälja. och det skulle ju leverera någon hembränningsapparat men det vill jag inte ha, så är Det är olagligt. För då ringar polisen och ber dem eh, ta hand om den där apparaten för att man ska absolut inte tillverka någon sprit själv och, och, och, och, och bjuda andra eller någonting sånt eh, det man förstör sin hälsa och och det, det, det ska inte gå till på det viset. Folk ska tänka på sin vara försiktig med sig och inte det är gift det där, alkohol. väl som tobak och där det där är också. Ja, nu kanske är någon som ringer. Nu ska vi se om det kommer ett samtal till. Nu ska vi se där. och kopplar så är det är så Hallå? Hallå, hör ni mig bra? Ja, hej! Joel Lennart, hej! Du, jag tänkte, du, du sa att det klart man bör ju inte överdriva konsumtion när det gäller cigaretter och alkohol. Men det vetenskapligt bevisat att små mängder vin om man dricker i några glas i veckan. Ja, är mycket det, bra. Vänta, det, det är mycket bra för det, hjärtat alltså. Efter det, senaste ja. hörde, efter det sista beskedet jag hörde så är det inte så. Det gör ingen verkan. Jo, det, men det, är, det finns mediciner som är mycket innehåller, bättre. innehåller antioxidanter, vet du, vinet. va Och det gör att det, det är skyddande effektfullt för just hjärta och andra jo, inre organ. Och man ska inte. mot överkonsumtion. Så kan ja, man ska inte försöka alltså, skada eleven, va? Ja, jag vet det. det, är. Ja, det är skumplever det. brukar ju komma och e, djurarna kan ta skada. Och, jo, men... E, men man, jag skulle vilja säga det är väldigt viktigt att man ska inte e, försöka bränna sprit själv hemma eller någonting sånt. Och det är en kostnadsfråga Ja, ja, men man ska inte göra det. Det är, det är olagligt. en kostnadsfråga för många... Ja, men man, det, det finns ju ja, Har du bränt någon gång, då? Aldrig, jag har ingen aning För om... du skulle kunna bränna där i källan. du bor ju på landet. Då. Ja, men jag har... Åsa mig inte sånt, utan det är bara radio som gäller. Det skulle kunna få mycket bra bienkomster. Ja, men jag fick sända radio istället till reklam ja, det och sånt. Ja, men men det brände eh, hade vet, <laughs> lokalradio till sånt. Ja. Vi hade uh. tänk att ha ett litet bränneri där i källaren du va. Ja, det vill jag inte. Ren, fin, re re ren, och len och fin sprit. Då kan du ha som slogan i Ren, len och fin sprit. Om då kommer polisen ja. hit och hämtar så, den här. Har du, så har du dunkare står på ren ren fin sprit. Ja, men då kommer vi på dumt. Man ska sprit. inte göra något olagligt. Ja. Det, det är illa nog att det är så svårt att få tillstånd att sända radio. Vad ja. skulle det göra om jag sände ja, lite hade lite roligt, så vacker musik? och skulle skaffa stort arkiv av någon någon bra radiofrappare ja. i studion och När Du, jobbade på radio, åren, tänkte, hade... om radio Nord. Ja. när du jobbade på Radio Nord, blev du anställd personligen då av Jack Ja, jag tilltvingade mig ja. med nästan... Ni, då, ni har fått mig för sina fria synder, sa jag. Vad? Du träffade och det, någon... Ja, och det hade väl förmodligen blivit. Hade du fortsatt att komma till land så hade du förmodligen blivit en FN-sändare här. För problemet var ju det att alla ja. människor hade inte och. <laughs> det, det Du ringde vi... en del och, och så, det har bara FN-radio, vilket var rätt så vanligt i början. Var det så... Korsak personligen då? Ja, då, det gjorde jag ju ja ni och pratade med honom eh, där på Kammarenskagatan, han i ju med sån allting kan man ah, säga. Ah, han var i rätt reko men han var sträng va? Ja man vågade inte bråka för då hade han fått sitt utbrott. Jo, men han var väl rätt balanserad ändå. Han var ja, lite... mycket intelligent och visst vad han gjorde. Det märkte ja. man ju. Hade haft en sån som hade hjälpt mig här, då hade det gått på ett annat vis nu alltså. Den här olyckan att jag är ensam och ja. att jag inte är utbildad vad gäller affärer ordentligt eller någonting. Ja, det utan, det kan ändå vara vad som men... helst dåligheter på visst. Jag tänker på Jakarczak på den tiden. Han hade ju ett jäkla tryck emot sig alltså, hela tiden. Va? Från myndigheter och... Ja, därför det var det fantastiskt så att han orkar med det. Att alltså, han det. Han måste ha varit påfrestad för att det, det var ju som ett rött skynke för myndigheter. Och ja, de akrutärer. trodde väl att de skulle kunna ja, driva det. Tröterna på allt alltihopbladet ja. ner Men det kunde de inte tydligen med samma. Utan han fortsatte kämpa Och det förstår jag att det var riktigt. Riktigt sån här radiofantast. Ja. Eh, men jag har ju så dåliga resurser. Peng, pengarna finns inte. så och, ja, och det och, du är en hälsan bakgrund. Och det beror ju också delvis på att. får det. vi skaffa någon bra sponsor då? Ja, skaffa jag när ingen kommer. Då, när de bara. När de inte tar med på allvar utan det är dumma första av, Som att jag ska börja tillverka sprit och ta in pengar för att, för att Jag skojade med dig. Ja, jag vill inte, inte det? jag vill inte vara med om det. Ja, jag där. menar ju inte allvar med det. så Jag skojar, man kan väl skämta lite. Ja, du gör ja, med alla dessa telefonsamtal som har kommit. Det är väl inga som ringer till dig och vill köpa sprit heller? Nej, men de hade ingen ber att jag skulle börja producera, de ville produ äh, leverera en massa dunkar jag skulle höra hela spriten i. Mm. du skulle också kunna öppna, vet du, du har ju en bra källare, om du fick en leverantör från skärgården va? De levererar fisk till dig så skulle du kunna sälja fisk i källan. Ja, men ja, det går inte. Det fanns en fisk här. Fina fisk, strömning. Det, det har inga sagits för länge sedan. Det lönar sig inte. Strömning och nors och så vidare och gäddare skulle kunna bäckna det och då skulle kunna få in lite hösta in lite pengar menar han? Ja men det, jag kan inte hålla på det och så har hälsovårdsländer vissa krav på lokaler och så vidare och, Du har ju fönster i källaren var det inte det? Jo ja men det är inte avsett för att vara någon fiskaffärer det är absolut ingen affärslokal Ja, men det är många som har sån här rullians, vet du, att de har rullians i källaren att känna lite bilar Ja, jag höll ju på förut. Det, det tycker jag myndigheterna skulle uppgatta. Ja, det var tv-apparater förut, men ja. det fick ju sluta med när det inte går länge sedan de... Blir men säger du, Georg, Jag har en annan affärsidé här. Om, om du... Sku, nu är det ju så att du har väl inte tillräckligt många radioapparater äldre, modeller äldre... Men om du hade det så skulle du kunna ha ett litet radiomuseum i källaren. Ja, men det är bara de allra vanligaste eh, storproducerade apparaterna som har lyckats komma över utav radiosamlare. De mera eh, eh, behöll de i. de, de som är någonting. Ja, jo det är klart. Det var sådana här bakelitlådor och sånt som är ja, pengar. Det var de inte hit. Vad säger de här idén då att Tänk om, man kunde, om du kunde ordna så att... Många äldre människor som vistas inom äldreomsorgen, va? De kan ju ha lite långtråkigt... Tänk om du kunde ha en specifik radiokanal till de här äldreboende och spela lite så här en gammal musik som med Radiola och lite ja, först jag fick sända och fick Ja, det är det, det här eh, sändningstillstånd då, föreningar ja. och föreningar och om man ensam kan ha sändningstillstånd och mycket större eh, svängrum. Det var ju mycket därför också jag byggde studion här. Jag jobbade ju för en förening men det tyckte jag hade ju inget, hade inte den bestämmande rätten som behövdes. Ha en, en, du, du skulle kunna sköta det tekniska, sen skulle kunna ha en, en driven en alltså. Ja, just det är en ja. så att det verkligen är han är bra och för inte bara någon dålig amatör. En bra på, skulle ni kunna bli en som skulle vara väldigt kunnig, som är kunnig när det gäller musik, har väldigt stort vetande. Det är ju Kent. Ja, ja, fast ja. Det, jag har inte blivit imponerad när jag har träffat en annan sån där kille men de, de är ju de, de ska ju ha och de ska tjäna pengar på allt som de ska göra Jag vet någonting. inte om Kent, om han är med om han är i produktionen längre eller om han har gått i pension men Nej, jag, och sen det, skulle, jag skulle vi haft, kunna bilda ett radarpar alltså. Han skulle vilja ha haft lite musikinstrument Han lintar, har ju väldigt och kunskap vet du, Ken, Kent alltså Andersson vi, vi gör så när det gäller musik var bredd och så vidare han kan ju väldigt mycket genre Vet du musikens värde, Kent, och han går ju ja, det på, skulle det vara en sån han där färgården far, så, som har, har haft ett dansband rikurkan. eller någonting, eh, det så vet Han har ju väldigt bredd. Ja, det, det fanns ett dansband och allt möjligt ja. för eh, man skulle ha en sån där färgård och de det verkligen sina saker. Jag var ute vid dansbanen och, och ja. tittade ibland och träffade en annan sån där färgård och det fanns en bland här borta. Det blev ett till som hette Tore Kalmar. Det var en trevlig farbror. Som hade ja. spelat du vet, med, med några stycken här. Jo, då, det är så. Vi ska väl låta andra med, ringa äh, in. Reparera, vi ska få kritik för det, att man är, är för, för långrandig. Så att, hoppas någon annan ringer in då. Hej så länge. Hej. Ja då, hej. Ja, nu ja, det är det samtalet. Slut. Men nu är, har jag en timme den här gången så nu har jag inte fullt så bra de, som det är bara en halvtimme. Och sen kommer Gunnar och vi kör hem från sin adress där borta eh, ut till landet och så vidare sen. Jag väntar om det är någon ny så ingen annan får vi starta någon mer låt här. Ja jag startar någon låt, kort paus. Det är allt ändå Nej, det är ju ganska givet Man ska vara två En som du kan dela Med när du har hela grisen runda hull Med silver pengar full Du ska bara skaffa dig En liten rör gris, En spargris Med noll Here's the hawing, spotting, for the hawing, spotting, spot, please, spot, please, please, Bob var en glad som var född i Everdeen Han var möttrad av och gick nu i land för en föd från Golders Green Hon var anställd bara på ett ölcafé Jag bara det, vet han det Hon älskade jollibob på många sätt Men mest för han gickade så lätt Och runt omkring satt allemann och kön och lappastakten Och jolly -bob, han gickade för vi och kärleksskull Arja, arja. Jag har sagt den i från maskin och har, Ja, det har jag. Ja, det var ju ollie, från Everdeen. I ollie, ollie, borta till flickans far till med stormska kvinnan tals. Han var stor och stark och hans yrke var sur i While Well, men gör ser gärna att vi två blir släckta Bob helt fräckt, det lät på check. Men gubben han sa, the voice och right on man Men först ska ni visa vad ni kan Och runt omkring stått stuvarna och sen och lappat tag Och jolly Bob han jiggade för hopp och kärleks aha Arja, arja, yeah. ja Vad som blev förtjut Och bjöd vår ginnad har. ja yeah. Nu har Jolly Bob blivit staggat kvar Och fått äktenskapslicent Han har till och med blivit lycklig kvar Som det verkar utan gräns Och det händer ibland när andra faller på Att han får stå för 14 små Och klädd i sin slidna gamla sjömans Ger rätta lektionen i en gick Och runt omkring står ärna för du ska klappa far den får han jäger för den goda sakens skull är det här är det här ja är det här och sista tar fria se vad katten vad du då behövde ja det här Ja, man skulle kunna göra långa nattsändningar med mycket fin musik här. Och man samlade ihop de bandyspelningar både för Radio Nord och annat som jag har på stora 10-tumnsrullar. För det på kassetter som jag delvis har här också. Och annat material eh, som jag kunnat ordna. Och framförallt någon som kan sitta och prata. Det är mycket bra som man skulle kunna prata om i studion. Och inte bara politik utan massa roliga saker. om musik och, och böcker och allt möjligt sånt. Det, det var ju lite bättre på den tiden. Lasse var här men han hade ju svårt att hänga med. Han tyckte det här var lite svårt att sitta och prata i radio. Han hade svårt att, att inte känna sig otillräcklig. Det var väl en del eh, samtal där som var lite komplicerade och så vidare. Eh, och så. Jag väntar här. 81 21 00 och ni ska ha radion på. Och ring från en vanlig bordstelefon. Eh, trådbunden alltså. en mobiltelefon. Då börjar det kvittla och eh, låta konstigt och eka och ha sig. För det, det går ju tyvärr inte. Det var ju så länge det går att köra ett telefonsamtal för det är svårt att lösa det här problemet på ett bra sätt. bannat att det är så att de här mobiltelefonerna de är så olika olika stationer de går över och sånt så stämmer det för en eller inte säkert stämmer för nästa som ringer och så vidare. Så att det här är betydligt säkare i alla fall. Vi får nu om någon ingen annars så får jag ju starta någon gammal låt till så här. Jag tycker nu skulle folk vara hemma och lyssna på radio i alla fall när det är så här kallt och mörkt ute. Och inte sitta och använda alkoholhaltiga drycker och sånt. så var extra försiktig. Vi tar sig mer och mer att det är så farligt med tobaken och allting. Så att, och det kan bli lungsjukdomar som kol och liknande saker och sånt. Och Det var nog inte bra att äh, Lasse rökte heller. Jag tror att, äh, jag fick honom att sluta men det var väl för nog för sent. Så jag tror det bidrog mycket till det här. Att han plötsligt gick bort. Är bort men, äh, det, var, åh, det var inte fullständig förklaring på vad som har hänt heller. Det skulle gjorts en ordentlig rättsmedicinsk undersökning efteråt, det där tycker jag. Inte bara en attest, en attest arti, från läkaren utan göras en uh, opartisk undersökning där. Att det verkligen läkarna uh, har gjort sitt yttersta och uh, för det här tycker jag jobbet jobbigt han bara plötsligt dog. Uh, för uh, fem dagar ungefär uh, innan jag blev sjuk också innan han Uh, var sjuk också så var han här och då märkte inte någonting sånt. Jag ska spela en låt till. <skratt> gamla låtar där i alla fall eh, som spelades mycket förr och det var rätta <laughs> elektriska ljudet till en det där och allting hörde jag eh, man kände igen allt sedan den tiden 81 21 00 ska radion på passa på nu att ringa innan eh, eh, för tiden den, den går vi har knappt en halvtimme nu vi kvar till klockan sex sen kommer Gunnar med ett program på en timme så att, det jag tänkte jag särskilt att jag sa sa, sa han att det är en timme och inte en halv timme den här gången. Uh, så att uh, jag väntar om det är någon som ringer. Vad tråkigt uh, årsdelen är uh, mörka hösten är men det börjar ljusna sen efter nyår och och hjulen ju, och allting sånt. Nu får ni sätta upp er, det första advent i morgon då. De elektriska julstakar och sånt. Det är bara problem kan det vara vissa. Lamporna går sönder i dem och nu finns det bara lysdioder och sånt. Så att det kan vara svårt att få eld. För då måste ni byta alla lampor på en gång. Det går inte att blanda lysdiodslampor och... Eh, vanliga glödlampor det är sådana där så, det måste man byta hela serien <här> och så. <här> det brukar ju, men det, det, det kan ändå finnas gamla lager utan så, sådana glödlampor till gamla elivs saker kvar och, och, i vissa affärer. Annars så kan, är de inte så dyra gå och köpa en ny naturligtvis och allting sånt. Ja, vi spelar ändå till. Det verkar tyst telefonen. Jag förstår inte att det ska behöva vara så omöjligt vissa gånger. Eller också har folk bara eh, mobiltelefoner och vågar inte ringa upp för att bygga nu. Inte bara kanske det vanligt att folk har vanliga sådana här telefoner i sina lägenheter eh, med, med trådbundna men de är faktiskt bättre och lättare att hantera och allting eh, och så vidare och, och håller med tydligt längre och så vidare. Så. Gå in hellre i Telebesiken och köp en vanlig telefon. Det finns en telefonjack i väggen och om ni inte har abonnemang så finns det en blanketter eller så. Du vet beställning av telefonabonnemang och fyll i den noggrant och legitimera dig och så vidare så får du den inkopplade den där jacken. Ibland går du kopplar koppla det bara från telefonstation till en omgående när de bara fått in blanketten och så vidare. Och så, och så se om ni kan få någon telefonkatalog till butiken också. Ja vi får sätta en, en lås till. Det finns kanske sötare flickor Men Bonnie hon äger något visst Hon kan inte tävla i skönhet Men Bonnie hon kan dansa tvist aha, aha, ni skulle se Bonnie Hör Bonnie skarpast i stan och det andra det, visst, det nog är mm, men Bonnie hon är en orkan Hey Bonnie Bonnie Bonnie Bonnie är specialist hey, Bonnie must be stone-born mid-whisper. Bruvna för dig fortfarande att någon ringer och tjänar något som har haft en radiola på den tiden när de var aktuella och i erfarenheten att de var ganska bra att höra på utlandet med, och det är särskilt så eh, under kriget och sånt var det många som lyssnade på eh, England och allting sånt. och sånt. Eh, olika tyska stationer och det fanns mycket. Det var en glasgala på de där radioapparaten med stationsnamn och allting. De första åren stämde de ganska bra, men sen ändrade de också stationerna, frekvenserna. Eh, vissa radioaffärer hade en ersättningsskala som man kunde byta ut skalan. Och, så, och, och blev det något fel på radion så fanns det människor som lämnade in rörerna på provning. För bara öppnade man apparaterna och höll reda på i vilken ordning rörerna satt och så vidare. Man, så man, kunde man lämna in dem i radioaffären för provning. För radiohandlarna brukade ha en rörprovare så han kunde prova rörerna. Eh, och hade något rör gått så kunde de köpa ett nytt rör och plugga in. Det var ju så fungerade radion igen, så det var inte dumt alls det där, att folk ändå provade att när själva i radioaffärer. Jag väntar fortfarande att någon som ringer, annars får vi fortsätta spela. Det kostar så lång tid, annars så kan det vara många som ringer just en, bara en halvtimme och då hinner det ju inte med någonting. Utan då blir det ju på det här viset att det, det är någon, någon som efteråt eh, inte har hunnit komma i radio. Ja, jag spelar ändå till kort paus. i gotta get some money and get it right away because my baby she gave me the word today she's tired of sitting home each night she says she has her fill and if i don't take her to the dance next week johnny will i checked and found they're selling tickets at five bucks each And all that kind of money ain't within my reach But if I want to be the guy who is her only thrill I'd better take her to the dance next week Or Johnny will Oh, that Johnny That no good Johnny He's been trying to steal my loving baby away Since her candy Her flower And I never saw her smile away She smiled at him today I tried to borrow it from my friends But they said no Still somehow, someway I just gotta get that dough My future happiness Depends on one ten dollar bill Cause if I don't take her to the dance next week Johnny will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 Ja, nu går det bra att ringa för att under låten var det någon som bör ringde först i början och när jag lyfte luren så hade jag lagt på redan. Eh, så det, det var ju ingenting. Eh, passa på att ringa nu när jag säger till att det går bra att ringa. Inte under någon låt för då måste jag låta eh, den här telefonen vänta och så vidare först och dra ner. Eh, jag vill helst undvika att dra ner låtena. Jag vill, nu ska vi se om det kommer en signal till. Hallå? Ja, oh, Hej. Oh. Oh, hej. Hej. Hej. Ja, jag Hej. Hej. Hej. Nu är mot helger här och så vidare och då vill jag uppmana lyssnarna att pojkotta taxi, de kriminella taxichaufförerna. Ja, finns det nog andra då? Jo, om de prompt ska åka taxi så tar då taxi i Stockholm. Jaha. Och strunta i de andra eh, kriminella. Ja, ja, ja. Ja, annars undrar jag om inte alla hemma fallna tillsammans eh, och, och risker att eh, det är så många jag har hört klagomål. Hallå? Ja. Ja, jag tyckte det hände någonting men nu då? Ja. Vad sa du? Jag hörde inte vad du sa. Jag sa det, jag hoppas de är bättre för jag har hört så mycket klagomål på taxi oberoende av vilket taxiföretag det var. Ah, det, ja, ja, jag sa menar du så? Ja. Ja, ah, jag tror att det eh, är flera ärliga på Taxi Stockholm än de andra bolagen. Ja, det är väl för dyrt för många människor. Det blir väl mer än vad de kan äh, ana. De ja. verkar ju höra taxi taxibilaren för taximetern ska gå och allting. Ja, jo, det är ett jävla hotyg. De är helt kriminella. Ja, tyvärr så är ju mä människorna i samhället inte snälla alla gånger. Bara jag var på sjukhuset så hade ju någon varit här inne och logerat och det försvann ju ibland en motorsåg som Lasse hade lämnat innan han, eh, jag var sjuk och det. Jaha, i norrsteg? Nere i garaget. Aha. Man det tittat igenom hela huset verkar som. Det, det är mycket krim, kriminalitet i det här samhället. Ja, tyvärr. Man kan och aldrig rita på någon någonting. Man någon blir sig inte. Men man får försöka ordna att det, det är farligt att ta sig in. Man kan få åka ut för en elstöt där högspännen eller annat. Ja. Ja. Har du, tagit, har du börjat och tagit ja. fram adventstaken då? Ja, det har jag ett par <skratt> stycken. Jag har haft flera, men de, de verkar vara borta. De försvann eller, eller stölde när jag var sjuk också. Ja. Jag har inte jag hunnit gå igenom allt ännu, för sådana ställde man undan. I kan vara svårt att, att få fram sen. Ja. Ja. Ja, det är... Eh, jag, jag vet det men jag... Det, det är något... Eh, eh, missljud här hörde, som pipar äh, ut där. Ja det är väl någon störning eller också har du väl radion på eller lite något? högt så att det svänger runt med, med, med telefon. Det kan vara att radion på lite högt i eller så kommer det kommer in på telefon och blir eko. Men det går ju mycket bättre än när det är mobiltelefoner, för då kan ja, det bli bli topplöst. Det här är ju en vanlig telefon. Ja jag hör ju det för det går det ju inte att dra på någonting för det bara ekar. Ja, men det är eka nu också. Ja, det var så här, jag kanske drog upp lite mycket här. För jag tycker det, det rörde sig lite, det lite låg röst. Ja, just det. Och sen tyckte jag det skulle vara kul om vi kunde träffas, eh, lyssna föreningen här eh, och ta eh, lite glögg någonstans och eh, saffrans och... Ja, det kan jag göra men jag kan... vet vad det är för att hitta ställen på stan. Det är lite svårt. Vi kunde träffas vid den slussen slutsen, vid den där och de säljer de här stekta strömmingarna som man kan köpa stekt strömming på macka. Vi kunde träffas där till exempel ja. andra advent eller någonting, eller nästa lördag eller så. Ja, lördag går det inte, då är ju sändningarna. Ja, just det, det var ingen bra idé. Men, ja, söndag eller måndag där. Och det är synd att vore, man inte kan göra Nasser mer mer här. Det vore väl roligt att få träffa. Och att Lassa inte finns, du vet han, han, han, han gjorde ju visserligen, men han tycker att det var lite vad man säger att för honom det här. Ja, ja, ja. Men eh, hoppas fler ringer redan om det och det skulle ju vara kul att kunna gå någonstans och ta en glök någonstans. Och... Ja det bästa är väl att ringa med privata också så bestämmer vi i så fall Ja själv. det kan. grej. Så du vill slippa annonsera inte ja, exakt med... vilken tid jag borta härifrån huset. Ja ja ja det menar jag så ja. ja just det. Jo det kanske är bättre. Ja just det jag vill ta det så Ja. Man kan du vara på sjukhusen när det blir konstigt efter Nej, nej. Nu måste jag vända till referensbanden en kort pass. Ja. Ja, nu är det igång där ja. Ja, jag kanske inte ska hålla uppe. Det kanske är någon mer som vill ringa. Ja, det är ungefär eh, tio eller elva minuter. Sen eh, ja, höll det ja, ja. Gunnar på en timme hemifrån sig i eh, Ja, och jag hälsar till, till alla som jag brukar hälsa till. Ja, jag förstår det. Ja, det är Hej. så så länge. Hej. Hej. Ja, nu är linjen igen. 1.80, 21.00, vad ska radion på? Och ska ni ringa så börjar det bli bråttom nu. Se hur, klockan är snart sex. Jag vänta, då får ni ringa, men samma om det är någon. Nu, eh, annars får jag starta en låt här. Ja, jag startar en låt, kort hos. Ja, där kanske det kommer något. Hallå? Ja, hej. Det här var Kent. Okej, okay, prata på så jag kan ställa in. Ja, ja den här andra mannen som ringde innan. de pratade om adventsljus och liknande. Det ska jag har sett ihop upp massor med julbelysningar nu. Så jag har köpt en julgransfot och när jag ska montera ihop den så är det inga hål borrade i, I fötterna. Jag blir så förbandad. Så nu ska jag gå iväg i mörkret och... Ja, det är ju befell som, vi... som kan borra hål. där det är så och bor... Jo, ja, men alltså det är ju där gängerna sitter. Finns Jaha. inga hål. Där ska det ska vara gängor. Nej. Ja, det är väl någon som har gjort det fel. Det är ja, det var bara skräp. Ja. Tyvärr, mycket var det, men, väldigt dåliga nu mer. Ja, alltså... Och, Ja, jag har hängt upp. Jag har hela balkongen full med slingor och två djupgranar och tomtar och alla ja. möjliga saker i fönstren fullt med... Ja, det var ju en del hus som hade eh, hundratals eh, lampor på taket och på sidorna. Men de sluttat med <laughs> det sen erräkningen kom. Nej, ja, ja, jag tycker det, det är jättejobbigt, men här ute kan... bor ju inte så många kristna, så alltså, de har inte så mycket saker. Så det finns ju en massa snåljåpar som möjligtvis har en eh, adventsstjärna. Sen har de högst och kanske en ljusstak också. Ja, det ja finns jag det har väl två adventsljusstakar så hoppas det fungerar. Jag har inte kopplat fram ja. om Det ska ju vara imorgon egentligen. Jag tänkte också på radiostationer. Jag betalar ju 175 kronor varje år som medlem i Viking, och så betalar jag 300 kronor till Lidinge, och så 250 kronor om år till uh, Haninge i Radio. Ja, och sen har du väl radiolicens i Kiruna. Ja, så men är det är ju radiolicenser. De, de, de ger mig aldrig nästan någonting. Ja, P1 tycker jag kan ju vara bra i och för sig. Alltså. Där finns det väl. Ja, det där, är ju bra att få nyheter och det. Ja, nyheterna, men de kan, det är ju samma nyheter överallt. Det, du kan lika gärna ta in nu när man har en modern telefon så kan du lyssna på BBC eller vad som helst. Ja det, det går bättre. säkert också att göra så fast det är ju bekvämt om man kan ta första bästa radio man har och sätter på jag har flera stycken och ta bara ett stycke på knappen när det ska bli nyhet. Och så men som sagt, nyheter, det är det man ju nerlusade med av det. Ja, jag, jag, jag, jag hade ju hade en massa högtalare i, i, i huset och förstärkare som alltid upp Då hördes det var en var i, i vilket rum som helst. Ja, men nu har man radion med sig istället, hela tiden. Vad man är. Ja, det var centralradion. Men från det, att jag, jag, jag tänkte att när det hur folk är villiga att betala jag tänkte, som Haninge då som var säkert, ja, tiotusentals lyssnare lika väl som viking, men de har... Ungefär 900 medlemmar och någonting liknande. Ja. Så att det är folk är inte vilja att stödja liksom, sitt eget med någonting. Va? Det är otroligt snålt. Ja, det är väl med kvarskatterna har kommit eller någonting. Skattare. Ja, men kvarskatterna, där handlar det liksom om ingenting. Det är ungefär som där därmed då till någon katastrofhjälp. Det kanske blir några, ett par, tre miljarder varje år då som är insamlade medel. Men varje år betalar vi med skattemedel 38 miljarder, alltså ja. 38 000 miljarder. Men det går väl bort, bort på alla möjliga tjänstemänslöner och grejer? Jo, men det, men det är just det jag menar på. Men när det gäller, jag tänkte till exempel nu, Arsbergs radiokanal, Radio 1 ska ju läggas ner. Och då pratar ju folk om att ja, vi ska starta medlemmar och vi ska betala själva. Menar, de flesta människor tar inte upp hundra spänn en gång. Det är ungefär Nej, som de är en... rädda om sina pengar. Det är därför jag ligger så illa till. Eh, jag snart inte har på huset som inte läcker Nej. och allt Men jag säger så här. Hur många är det som har betalat pengar till dig? Fast de pratar med här i, i radion varenda vecka. De jag flesta människor är vecka. Det har så de saker Sen, sen, sista för en, det två veckor eller en vecka sen fick jag väl in en hundra rap från någon som jag ska tacka för. Och jag säger ju inga namn här i radion. Jag säger bara tack för, för bidraget. Ja, men varför kan du inte säga namnet för? Ja, det är inte alla som vill det. Nej, men det kanske de vill Och höra. Det behöver man, man ju veta innan man säger det. Ja, man får nog skriva det. Men hur som helst, i alla fall nu då. Jag tänkte på han Martin, han har ju erbjudit sig den här Leif nu då. Han har ju till och med erbjudit sig att... Eh stå för kostnaden och, och förbjuda. Men det är ju aldrig någon som nappar på någonting. Va? Utan de pratar mycket. Men ja, han jag vet. Det var Radio Nord som var generösa på ett annat sätt mot mig. Och, ja, men det var ju en, ka en kommersiell kanal. De ja, det, om honom. och de, de, de videodrivade upp Det hoppades ju länge att de skulle bli friare och komma igång. Ja, men den historien kan vi. Men han har i alla fall erbjudit sig att eh, vi stöder dig och alla andra. Nåväl, då säger vi så. Tack! Tack, ja, sörj! Ja, det var det sista, det sista samtalet. Nu är det bara fem minuter kvar, så alldeles om att antal sekunder till Gunnar kommer in så jag får väl säga tack för den här gången och hoppas jag får lite tid nästa lördag och kommer in. Jag skulle ha någon möjlighet att köra själv här också ensam. Eh, du vet ju att det var någon eh, förening inblandad Man jag skulle ha eh, större frihet. Eh, och eh, Det skulle jag faktiskt behöva. Kanske har någon reklamradio har reklaminslag. Inspelade på cd-skivor och reklamjinglar och sånt så jag kan spela på vissa bestämda sidor för filmer och sånt. Det vore nog inte dumt då kan det bli roliga grejer, uh, för man skulle kunna spela in det på någon uh, musikstudio som har lite folk som kan spela och sjunga och allting så det blir bra ungefär som det blev på Radio Nors, <laughs> reklaminglar och sånt. Jag säga tack för mig och hoppas eh, riktigt god jul det kommer. Det tar ett tag nu. Eh, det, det är nedräkningen det börjar ju imorgon då <går> det är till julafton och allting. Men det är tyvärr första julen och, och även eh, nyårsafton sen som Lasse inte finns längre. Och det är väl väldigt ledsen på. Det kommer att kännas i hjärtat verkligen. Och jag är så ledsen för det där varje dag, så det kan inte beskrivas, jag kan inte, beskriva, så jag kan inte ta, äh, säga det riktigt. Äh, så jag kan uttrycka det på rätt sätt i radio, men det är såligt att det här, det hade jag aldrig trott. Äh, att man inte kan lita på äh, läkarvården heller, utan sånt här händer, det är hemskt alltså. Jag fick ju en fullkomlig chock i den här historien som hände för snart ett år sedan också. Jag bara ramlade ihop här eh, och så vidare med mina dåliga ben. Och, och sen ingen ordning och läkare som var liggande, syrgas och eh, diabetes och allt möjligt. Och det, det tog vi bort när jag kom på vårdcentralen, eh, de där medicinerna direkt, då var det bättre så jag ska spela en liten snutt musik nu på återhörande. Det går bra att ringa mig privat efter det. Gunnar ringer om ni inte ska lyssna på honom. Men efter det efter också efter klockan sju då, under en halvtimme kan vi säga på 10.21.00. Tack ska ni ha då och på återhörande. Hej hej! Oh yes, I'm the great pretender again. Concealed. Oh, oh, oh, oh, oh, yes, I'm the great pretender, Ooh, just laughing and gay like a clown. Ooh, I seem to be, but I'm not, you see, I'm wearing my heart like a crown. Still around Ooh. Too real Is the feeling Of make-believe Too real When I feel What my heart Can't conceal Yes I'm the great Pretender Ooh. Just laughing And gaze Like a clown They seem to be what oh, I'm not you see I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still. Nu kommer ett program från det att få jämföra kulturföreningen i Hej, Heja Sverige frisk humör! Det är det som sylsen gör! Heja grabbar! Ni är bra! VM gulden ska ni ta? Heja heja heja Heja Sverige Hej! Hej! Jag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 Snedsträck webbradio Och så väljer ni länkarna där till 88 Ja vi kommer nu, nu att sända mellan klockan 18 till 19 Idag har vi alltså en sändning först i Lindberg Mellan 17 till 18 Och idag den 13 november 2013 så sänder vi extra här Mellan 1830 till 19 vi börjar nu klockan 18 och den här sändningen pågår nu fram till klockan 19.00. Och vi tackar Anders Hultman på Stockholms när för att vi låna den lediga sändningstiden. Det kommer strax att bli ett <hör> historiskt föredrag om Karl XII. Och vi läser en bok om Poltava på 367 sidor. Men det är ett litet urval som är redigerat här på 72 minuter. Och det får inte plats med heller. Men i alla fall så kommer en del av en för, eh, föredrag om Karl den 12 som är inspelad Säter CETER för några år sedan att presenteras om en liten stund här. Vi sänder alltså nu fram till klockan 19.00. Tackar Närdeföreningen för att vi fick låna den lediga sändningstiden mellan klockan 18.30 till 19.00. Nu fortsätter...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 Och då kommer vi in på sidan 19 och jag tycker det verkar rätt så intressant här. Så vi går väl vidare. Och vi läser alltså ut Poltava och Peter Englund. Och nu lyssnar vi till Gjälerhornet 88. med om Guds stöd av det svenska byggde på ett enkelt cirkelbevis var både dess största styrka och största svaghet.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 men det hade desto större effekt på svenskarnas allmänna moral. Dessa eviga skärmytslingar inträffade hela tiden, dag och natt. Det stal mycken behövlig vila och ledde till en nästan o, en nästa ständig beredskap som sög musten ur de svenska trupperna. Till detta ska läggas den tunga värmebölja som sedan en tid lagts över Ukraina. En del sade att hettan var direkt övernaturlig-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 Och i middagstid var det åter dags för nya ryska attacker. Tre skvadroner, ryskt kavalleri, red upp på de rida och böljande fälten utanför den lilla byn Ripsti. Byns trädgårdar utgjorde det. det långa svenska kavalleri norra gräns. De ryska trupperna började skjuta på förposten. Några regementen kavalleri fick ordna att sitta upp. Otanfallet inleddes av en förpost från Östergöta kavalireglemente under befäl av den 21-årige ryttmästaren Axel Wachtmeister. Även denna gång avvisade de närgångna inkräktarna efter en mindre strid. Förlusterna var rätt eh, lätta. Tre svenska ryttare dog. Till det sårade hörde en av kungens guldgalonerade drabanter, Ebbe Riddershansch.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 Det står faktiskt så här att Danmark hade blivit av med i Dalen, Halland, Öarna, Gotland och Ösel samt Skåne, Blekinge och Boeslän. Så tydligen hade Danmark en hel del av Sverige som vi kunde läsa här faktiskt. En gång under en period så hade de ganska stor delar av Sverige alltså. Det är ju ganska helt att... Att Danmark hade egentligen Härjedalen, Halland, Öarna, Gotland och Ösen, samt Skåne, Blekinge och Bohuslän Det är mycket intressant mm -hmm. Det går inte att förneka att detta var ett mycket märkligt historiskt fenomen Från att ha varit en osad, obetydig och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 Och fått in med lite grann här och lite tilltugg. Det är så att när man har förinspelat program så är det ju bara att trycka på lilla pausknappen och så vidare. Man kan ju hålla på och greja hur man vill. Men vi håller inte på att mixa in saker här i Det är kapitel nummer fyra då. Det krig som fört en stor svensk armén ner till hjärtat över Ukraina var en direkt följd av stormaktsväldet. Det styrande Sverige värde envist det man vunnit under föregående epoken. Det styrande i Sverige värde envist det man vunnit under föregående epoken. Och det var säkerhet man sökt genom krigen och erövringarna. Om det var säkerhet man sökt genom krigen och erövringarna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 Något polackerna gärna såg en snar ändring på. Den nya regent som uppstod på den polska tronen 1697, kurförsten av Saxon Fredrik August, mm. <hör> även kallad den Starke, fick före sin kröning i Krakow och en ed som römde förpliktelsen att återta rikets förlorade delar. Även i Ryssland så att man kokade ihop ilskna planer. <skratt> Framförallt var man intresserad av att återta Ingermaland. Då förlusten av detta område lett till att man stängs utifrån Östhön. Ja, jag tryckte på lilla pausknappen där men det märks ju ingenting. Men jag sa det i alla fall.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 Om de politiska konjunkturerna skulle föra de fientliga makterna Samman till gemensam aktion Skulle norra Europa kunna detonera i stor storkrig Kring sekelskiftet började tecken komma, <tryck> komma. Luntan till krutdörken brann redan om än i det fördolda <tryck> På påskdagen 1697 Så dog Karl XI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 På stämbanden. Hemliga underhandlingar inleddes till en början bara mellan Danmark och Ryssland. Sedan åkte även Polen in i intrigen. Och på sommaren 1698 så mötte saren Peter på väg hem för att själv hjälpa till med tortyren och massavrättningen av de strelser, strelser soldater som just, just gjort uppror i Moskva.